hullámmal. Elhagytuk a templomot, befordulunk a kicsi utcába. Hátranézek, megrökönyödöm, az utca jön utánunk, és minden lépésre rövidül. Azt is furcsálom, hogy a társaim, Jani és egy még nem azonosított, fiatal. Érdekes. Magam is a húszas éveimben járok. Igen, azt hiszem így helyes jelen időben fogalmazni. Mi történik? Elfogy az utca, siessünk, hogy be tudjunk fordulni a kapun. Egyébként ránk jön. Mind a ketten mosolyognak. Én beugrom, ők is utánam jönnek, majd fellépek a három régről ott maradt kapocsarögzített gerendára. Melletük hever a szekerce is, nem fogott rajta az idő. Az utca teljesen kerté változott, Sárga méretű paradicsom és zöld paprika terem benne. A túlsó oldalon domokosék háza előtt szőlő. Julis szemben pedig Dénye. Furcsa, erre felé nem terem mi csak vackor, vadkörte és savanyú vacszilva. Most terem. Hová lett az utca? Nincs rá szükség. Miért ne lenne? Azt hiszem, értem. Azért, mert meghaltak az emberek. A ház előtt egy jó méterrel a föld fölött mégis jön valaki. Matyi, te lacina költöztél? Igen, kisebb megemlékezést tartunk. Ragyogóan hoztad össze. Katonai bakancs, katonasapka, katonaladrág, köpeny és alatta kedvenc farmer jackie. Nagyon ügyesen csináltad. Éppen leszerelés után ment el. Hova is, hova is? Úgy tűnik oda, ahová ti mind. Te, Péter, én rólam ki fog megemlékezni? Ha megengeded, akkor én. A többiekről is szívesen teszem. Nálad viccesebb kortársat keveset ismertem, sosem láttalak idegeskedni. Janiról nem szeretnék sokat beszélni, annyira jó barátok voltunk, hogy ketté sem lehetett volna osztani minket. Aztán jött a 19. életéved, Janikám. De ki lehetsz te azonosítatlan? Nevezz inkább ismeretlennek. Á, mint az ismeretlen katonát? Te vagy az ismeretlen halott? Mondhatod úgy is. Bármint látod, tökéletesen jól vagyunk. Tényleg, nem merlek megérinteni benneteket. Feltételezem, csak látszólagos testben vagytok jelen. Mit csináljak, ha az alsó szoba csupa pókháló, az emelet teljesen üres? A fenti folyosó alá, a sütő és pinceajtók elé egy deszka, nem is tudom, fészert vagy mit raktak plafon nélkül, csupán cseréplécekkel. Azt hiszem, alulról ki lehet látni, talán mikor esik, bezuhog az eső. Sőt, az is lehet, hogy a patak ráárad. Fél évig nem fog kiáradni. Honnan tudod, Jani? Ne firtassam, azt hiszem, tényleg jobban tudhatod, mint én. Rettentő hideg lett, nem szeretnék a pókháló függő ágyakban, de fent sem lehet aludni. Maradt ez az egyetlen helyiség. Meg fogok fagyni. Egyáltalán mire fekszem? Csak oda képzeled, Péter. Azt mondtad, Matyi? Jól mondja. Neked elhiszem, Jani. És nekem? Neked is ismeretlen. Nem fogsz megfagyni, majd olyan hőmérsékletet és ágyat képzelsz magadnak, amilyet akarsz. Be kéne menni Rózáli nénihez? A domokoség szőlőjéből préseltek, nagyon furcsa ízű lett a bor, de dicsérd, kicsit savanykás. Nem érzem túl jól magam. Elég kellemetlen ez a sem ide, sem oda tartozásos, és a közeg, amiben vagyunk, de érthetetlen módon egyesült. Arra gondolok, talán egy átmeneti nézelődés részese lehetek, mert az élőknek, gondolom, ott vannak az utak, házak. Meg kell csinálni a padlófűtést, és annyit dolgozni, hogy legalább egy kicsivel több legyen, mint a szomszédnak. Erre az elvtelen és értelmetlen versengésre rámegy az egész életük. A másik oldalról nézve, úgy vélem az összes utca kerté lett. Kopogjunk be! Csókolom, Rózáli néni, hogy tetszik lenni? Márhogy lennék Péterkém. Hát persze, gondolom tökéletesen. Ki ez a kislány itt? Ő? Hát a kislány. Nem ismerem. Egyik unokatestvéremet sem vélem felismerni benne. Na kislány, menj, nyugodtan puszíld meg Péterkét. A szemre 18 éves kislány odajött, és csillámló szemekkel két nagyot szuppantott jobb és bal arcomra. Tehát ittél, él. De ki lehet? Isztok egy pohárbort? Persze, de nem sokat, csak egy... Ne szabadkozz, nyugodtan vedd, ez különleges. Valóban. Fogtam, mint mindig mindent egyhajtásra megittam. Nem tudok semmit szopogatni vagy órákig ízlelgetni, akkor nem érzem az ízét. Mások pont fordítva vannak vele. Lehet ez a kávéiszonyom oka is. Szagát bűznek fogja fel az orrom, ízét nem éreztem, ha szopogattam. Két vagy három alkalommal behajítottam, mint a sört, tejet, tehát, kólát és egyéb folyadékot. Egész egyszerűen taszítónak éreztem de ne kerülgessük a boribást. Ez tényleg savanykás, de nagyon a volt Rózáli néni. Igen, a szomszéd kertből való. Maradok még egy keveset. Most mégsem alszom itt, a fiúk kikísérnek az országútig. Majd megfogjuk a kezedet, megemelünk, és a kert utcái fölött kimegyünk. Indulok, Rózáli néni, Isten magával, kézcsókom drága szüleimnek, és üdvözlöm a többieket is. Átadom Péterkém. Matyi, az ismeretlen és Jani segítségével kirepültünk az országútra. Ti most hová mentek? Afelől ne fájjon a fejed. Szokásodhoz szíven busszal utazol udvarhelyig, onnan vonattal segesvárig, majd a bukaresti gyorsan haza? Nem. Inkább gondolathullámmal mennék. Úgy sokkal gyorsabb. Kiváló ötlet. Itt vagyok, gondolkodom. Nem tudom, hány embernek jut még eszébe ez a néhány fiú, és számtalan más, nem köztünk lévő, én szinte naponta gondolok rájuk. Köszönjük! Ez a köszönet most honnan jött? Honnan is jöhetett volna? Nem kell köszönni, pláne így kórusban nem. Ha nem emlékeznék, nem tudnék tükörben nézni.